Раджу тобі серйозно й по-дружньому, пильно вчися. Грекова школа важка, але то школа майбутнього, так що вважай, що тобі добряче пощастило. Розділ шостий. Ще густо жевріли в досвідковій імлі в кутку занрядної вогники цигарок, ще хилиталися в тумані невиразні постаті Хтось когось щось просив, хтось із кимсь чимсь мінявся, ще лискучо відсвічували темінню вікна майстерень та раптом застояну тишу прорізала густа кулеметна черга, затріщав перший пускач. За півхвилини тріск обірвався, перейшов у потужне гудіння і сполохана, прилякана тиша Почала влягатися, занурюватися в дрімоту, Та по ній ударило одразу кілька кулеметів, І рвали її на шматті, і били на друзки, Перемелювали в невидимий звуковий порох, Перемішували зі скреготом, ляскотом, вигуками, А тоді по ній пройшлися два важкі котки, гуфі, і запрацювали могутні білорусі. втоптали її в землю. Тиші не стало. Тріскотня й гуркіт били по голові, по плечах. Вони мовби оббивали, здирали останні крихти сну, останні дрімки, що притаїлися в складках губів між повік на дні парубоцьких очей, які понесли з собою в сон. Милу усмішку, омріяне личко, стирали й ту усмішку, й те личко, але наливали силою та бадьорістю тіло. Володя вивів свій ДТ-74 через пролом у паркані просто на польову дорогу і погнався за напарником, що вже минав баєву гору. Коли він причепив плуги, той уже вийшов на орбіту, Поспішав, щоб хоч трохи відірватися, щоб Володя не насідав йому на хвіст. Але, як і вчора, в нього нічого не виходило. Спечена торішньою посухою земля була неначе камінна. Володя сам наледве тримав трактор у борозні. Доводилося грати на педалях, як на струнах балалайки, шморгати ручкою підсоса. Відгадуючи по звуку, по напрузі, по тремтінню кабіни, коли треба допомогти, але допомогти так, щоб не пересмоктати пальне. Окрім плугів, до трактора причеплені борони та величезне жлукто, бочка за м'ячною водою Одне неї смерділо, як од асинізаційної колони. Кореспондент написав терпкий запах майбутнього врожаю. Ну, це ще нічого. А все інше, що він написав, Володя згадував статтю, яку тільки вчора увечері прочитав, і в нього аж пересихало в роті, і сором холодними липкими пальцями хапав за душу. Переорав, передовбав її клятий кореспондент. Усю статтю він написав, мов би, з його володиних слів. Грека чомусь обминув зовсім, чи той не сподобався йому, чи хтось щось наговорив на голову. Але виходило, мов би, все, що робилося в колгоспі, робилося за його, Володимира Огієнка, розмислом і участю. Так Володя і член правління, і депутат сільради, але ж він тільки тракторист. Та ще ланковий механізованої ланки по вирощуванню картоплі Володя бачив у уяві, як прочитали статтю Василь Федорович і Ліна. Ліна. Їй тепер не показуйся на очі. Отак низькопробно, примітивно виставив себе. Не знайшов жодного доброго слова на адресу її батька, чиїм безсонням, чиїм клопотом здобуто все. Ні, він таки піде сьогодні і пояснить. І напише в газету. Борозна попереду, як віл побейкав. І мілка, сантиметрів на п'ять мілкіше, ніж треба. Передплужники просто йшли зверху. А в тих місцях, де лежали купи гною, де земля не розмерзлася, вискакували зовсім. Важка ця машина. Гусеничний трактор. Недарма ніхто не хоче на ньому працювати. Рівняв борозну, глибив плуги. Бачив, як смикався, немов паралітичний, трактор попереду. Як митушився, раз по раз оглядався назад напарник. І думав про те, що треба б відтрутити того від оранки зовсім. Але як? Володю він не послухає. Розсердиться, заробітку лишаєш. А заявити начальству? Це наче підступ. Нарешті зупинив свій трактор, нагнав напарника, махнув рукою, заліз до нього в кабіну. Той одводив погляд. Його руки на важелях тремтіли. Були чорні, посмоговані, пошрамовані, схожі на розчепірені, вирвані з землі корені. У Володі майже такі самі. Моторні, робочі, веселі руки трактористів, подумки процитуваві статті. «Іди на мій», – сказав. слухняно виліз із кабіни. Володин трактор старіший, але доглянутий і відрегульований. Знову йшли на перший, палили солярку, за яку їм не заплатять. Знову Володя рівняв порозно. Наледве дотягнув до вечора. Довго гумився в душовій, до червоних спалахів термочалкою тіло, в роздягальці, Блазнюючи з шапкою в руках ходив на напівзігнутих танго, збирав порубчику, і Володі, може, вперше захотілося й самому пристати до гурту, пекучим ковтком горілки погасити грудку жару.